У машині горіло світло, і чоловік читав книжку, поклавши її перед собою на кермо. Побачене здалося дивним тільки зранку, а вночі мене переслідував холод неприродної самотності. Рукам хотілося чужого тепла, хотілося обійняти гулю, притиснути її до себе. Та ніч здавалася такою близькою і одночасно далекою. І знову шелест дощу, і похропування Петра зупиняли мої думки, і я лежав заціпенілий. Зрання по сніданку ми з Гулою вийшли провести Петра і Галю на вокзал. Дощу не було, але й сонце теж не визирало з-за хмар. Важке небо сірим монолітом повзло кудись під натиском невідчутного тут унизу вітру. Гуля удягнула джинси та футболку, які ще не зовсім висохли. Час від часу, доки ми йшли, вона з побоюванням поглядала вверх. Я кілька разів пригадував побачену вночі з віконечка будинку машин. Потяг стоїть у Коломиї десять хвилин, та коли ми дісталися вокзалу, з'ясувалося, що він на півгодини запізнюється. Сівши за столик у вокзальній кав'ярні, ми встигли випити кави та з'їсти по бутерброду з ковбасою, і все це мовчки. Тільки перш ніж підвестися за столу, Петро уважно подивився мені в очі та мовив. «Там у моїй хаті на столі коверта з Це вам!» На платформі, коли підходили до потрібного вагона потяга, мені здалося, що за нами стежать. Надто пильно, стоячи біля сусіднього вагона, дивилися на нас двоє чоловіків у брунатних шкірянках. Розглядали і перемовлялися, не повертаючись один до одного. Петро, коли вже сідав на потяг, сказав іще одну фразу. «Ти непоганий хлоп». Гуля й Галя попрощалися якось люяніше, поцілувалися. Скосивши очі, я помітив, що двоє в куртках зайшли до сусіднього вагона. Мені це не сподобалося, і я почав хвилюватися за Петра і Галю. Але якась інша моя думка підсміювалася наді мною, над моєю вже ж якось клінічною підозріливістю. На зворотному шляху до будинку батьків Петра ми дуже поспішали. Небо, здавалося, прокидалося, і ось-ось готове було розродитися новим дощем. Поодинокі краплини вже падали вниз на землю. Щойно ми встигли забігти на ганок і зупинитися під дашком перед дверима, як опиріщив дощ. Щойно ми встигли забігти наганок і зупинитися під дашком перед дверима, як опиріщив дощ. «Це осінь», – подумав я. «Вона тепер триматиме нас під домашнім арештом?» «У чужому домі ми будемо подумки закреслювати числа та дні тижня. Я чекатиму телефонного дзвінка, після якого ми зможемо перебратися під київський домашній арешт. Ні, в Києві все буде простіше. По-перше, в мене вдома є парасолька. Ми купимо ще одну і будемо гуляти під дощем. А може дощ...» До того часу припиниться. Тоді можна буде слухати шелест золотої осені під ногами. Старий знову увімкнув телевізор. Сам він сидів із газетою в руках, а старенька Оля Миколаївна клопотала на кухні. За вікном нескінченний дощ створював ілюзію вечора. Коли ж вечір прийшов і ми повечеряли, я запитав у старенької, чи можу перебратися в кімнату до гулі, ну, якщо Галя вже поїхала. Ольга Миколаївна суворо подивилася на мене. «Ви повінчені чи розписані?» – запитала вона. «Ні». «Тоді як можна?» «Це ж не по люському. «Що Гулин батько скаже?» Я тяжко зітхнув, розуміючи, що балакати про це можна, скільки заманеться, але результат буде один. «Не сумовий», – усміхнулася старенька. «Якщо ти Гулю любиш, і вона тебе любить, то можете і потерпіти». Коли я поділився сумною новиною із Гулею, вона розсміялася. «Ти чого?» «Точно як у нас». «А що, у вас хіба вінчаються?» «Ні, зараз розписуються. У ЗАГСі. А вінчатися красивіше». Я, коли в Алмати навчалася, по телевізору бачила. Я усвідомлював, що не зможу мешкати в одному будинку з Гулею і розлучатися з нею ночами. Усі мої ночі тоді перетворяться на один суцільний кошмар. Я буду обіймати подушку, слухати дощ і відчувати холод самотності, від якого не врятують і кілька пухових ковдр. Ні, я просто зглуздо з'їду. «Що тобі заважає повінчатися тут, у Коломиї? запитував я себе. «Та нічого не заважає. Що для цього потрібно? Церква і взаємне бажання. Давай повінчаємося» запропонував Ягулі. Вона не відповіла, тільки усміхнулася широко, приплющивши свої розкосі очі. Певно, уявила собі наше вінчання. Потім потягнулася вперед, пригорнула мене. «Добре», – думав я ввечері, лягаючи на диван у вітальні. «Ще одну ніч потерплю, а завтра зранку почну діяти». Вночі прокинувшись від якогось шуму, я визирнув у вікно і знову побачив на вулиці навпроти будинку машину, в якій хтось сидів. Тільки цього разу в нього в руках була не книжка, а газета. Прокинувся, коли годинник показував півнасьо. Підвівся, одягнувся і зазирнув на кухню. Ольга Миколаївна закручувала трилітровий слої когірків. О, ти вже збудився, зраділа вона. Доброго ранку. Доброго ранку, відповів я. Ольга Миколаївно, ми б хотіли з Гулою повінчатися. Тут, у Коломиї. А чому би і ні? Очі старенької загорілися. У нас така пишна церква тут. Слід тільки з отцем побалакати. Це ж він вирішує. Можемо піти всі вкупі. Пообіді. Наче добрий знак обіді на небі ненадовго з'явилося сонце. Ми втрьох із Ольгою Миколаївною подалися в дорогу. У повітрі досі пахло дощем, і вулиця була мокра. Ми йшли вздовж приватних будинків, уздовж різнокольорових парканів. «Це тут поруч, недалеко», – говорила старенька. «Отут іще хвилин п'ять. Незабаром попереду над дорогою виросла синя церковна баня. Дорога разом із будинками і городами трошки піднімалася на пагорб і ми піднімалися разом із нею. Перед нами виросла невелика цегляна церковка. На маківці синьої бані золотом блискотів хрест. Дорога зупинилася перед ворітьми, що вели в двір церкви. Двір був невеличкий. Ліворуч і праворуч від церковних воріт стояло по дерев'яній лавиці. Праворуч виднілася криниця. До неї вела окрема мощена цеглою доріжка. Далі за криницею, стояв одноповерховий будинок, критий червоною черепицею. «Туди, туди нам треба», – показала на будинок Ольга Миколаївна. «Там наш отець Олекса мешкає». Отцю було років тридцять із гаком, худорлявий, із довгим волоссям, стягнутим позаду, і високим чолом із залисинами. Зустрів він нас привітно. Садовив на стареньку тахту у вітальні, сам присів на стілець поруч і всім виглядом показував, що готовий слухати. «Отче, то колегі мого сина», – мовила до нього старенька, – «побратися хочуть».